18 април, преди 70 години, през 1955, този свят напуска Алберт Айнщайн. Едно от по-слабо опознатите му творения, освен, разбира се, трудовете му по физика, е кореспонденцията с Фройд, озаглавена Защо война? Хвърлете светлина по темата, защото познавате човешките нагони, пише Айнщайн в писмото си до Фройд, заглавено Защо война, и признава, че има известно безсилие, но и е доста разочарован от отговорите. На Зигмунд Фройд. Въпросите на Айнштайн са в 6 страници, отговорите на Фройд са на 17. Властта на гона, силата. силата, новия култ към силата. Чухме това и в разговора с Ирина Дмитриева и нейната дъщеря Марфа. Тяхното безпокойство, че светът ни се подчинява на един нов бог, Бога на силата. И политическия хаос, и все по-трудно достижимите ценности. Това е темата сега в преди всички. Добър ден на професор Георги Фотев. Добър ден. Български социолог, министр на образованието в периода декември 90-ноември 91-а, дълги години председател на Българската социологическа асоциация и национален програмен директор на голямото изследване за европейските ценности. Да започнем от там, професор Фотев ценности и добродетели. Ще стигнем и до религия и добродетели, този нов предмет, който упорито ни предлага сегашното Министерство на образованието, Светия Синод, Съюза на българските учители. Има и разгорещена дискусия. Но нека да ви попитам какво чухте и как прозвучава в ушите ви разговора с двете руски момичета. Покъртителен разбор. А, мисля, че това освен всичко друго, понеже казвате за великата безсмъртна и вечна тема за човешките добродетели, ето ги тези добродетели, ето най-добрият урок за добродетели. Добродетели, когато някаква ценност или ценности или ценности, станат интегрална част на поведението на човека. Това е добродетел. Така че ценността е сърцевината на всяка на добродетел. Ако трябва да отидем на такава теоретична висота, но, но това е необходимо. Защото в този свят, в който живеем, и една тема, която аз разработвам в моите си занимания – за първ път, абсолютно безпредседентно в историята на човечеството, Академията, т.е. мястото на истината, трябва да се срещне непосредствено с публичния форум на обществото. Сега това се изразява по, по много начини. Съв, съвременният свят, съвременното общество е, и, има много кодове. В смисъл е, супер като. Е, като Индустриално, индустриално общество, общество на знанието, риско общество и така нататък. И когато кажем общество на знанието, това не е някаква фантасмагория. Света влиза в такава епоха. Но обаче също време с това виждаме този, този порив за връщане към религията и противопоставяне между вяра и наука по един начин, който смятахме, че е преживян след просвещението. Но нека, искам да ви, да ви предложа следното. Нека да влезем в темата религия и добродетели с а, изказванията на две ключови фигури от политическия ни живот. Бойко Борисов, който каза преди един ден, аз няма да пусна този запис, точно в този ден, а, но той говореше за а, детайли, за дубките от пирони по тялото на Христос, а неговото изказване завърши с а, един особен израз «туту». -ту". Веднага след това а, журналист попита патриарх Даниил какво мисли за изказването на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов. А, нека да чуем отговора на патриарх Даниил. Звънец и камбана до момента в много училища предмет Религия и добродетели се изучава извън учебната програма. А в 51-во средно училище Елизавета Багряна има предмет Добродетели и ценности, който се преподава непостоянно, когато учениците имат свободен час или час на класа. Асен Александров, директор на 51-во средно училище, казва, че Това ще бъде предмет с възможност на избор на децата и родителите. Той няма да бъде единен. Консервативни ли сме и дали това ще ни върне към стари ценности? Асен Александров отговаря Децата имат дефицит от развитие на тези общо ценности. Често когато децата имат свободни часове, да влизам, да замествам и да си говориме. Това любиме е любимия част. Те обичат да говорят за приятелство, за любов, за търпение, за отговорност, за смелост, учениците могат да си вземат глътка въздух от натоварната си програма през деня и да забравят за математиката и природните науки. И какво можем да очакваме като промяна сред децата, ако се въведе този учебен предмет? Върху вярвам, че всяко нещо, което води до развиване такива качества. Сред децата е част от пътя, час, който трябва да извървиме, за да не се намали агресията, употребата на наркотичните вещества и така нататък, защото те най-често са изразител на неразбиране на някакъв дефицит. А ще продължим с този подробен репортаж на нашата стъжант-репортерка Калина Иванова в опит да разбере какво ще предлага новия предмет добродетели и религия и дали може да се формулира въпрос добродетели или религия? Не могат ли добродетелите да се учат извън религиозен корпус? Но след малко, защото аз все пак се връщам на въпроса има ли нужда от едно такова обединяващо образование, от един такъв предмет, който да свързва добродетелите единствено с религия, на фона на питането на а, журналист към патриарх Даниил какво мисли за изказването на Бойко Борисов за Исус Христос произнесено вчера. Ето отговорът на патриарх Даниил. Бойко Борисов не е богослов. И Ви ми задавате един въпрос, аз ще ви задам друг. Има ли нужда от вероучение? От предмет ли я православя в българското училище или няма? И, и така. Продължаваме разговора с, с професор Георги Фотев. Про... Професор Фотев, смятате ли, че Бойко Борисов говори такива неща с пропедевтична цел, за да покаже нуждата от такъв предмет, защото очевидно хората не са богослови, говорят странни неща по повод, по повод евангелията, евангелските истории и за това ние трябва да почнем да учим религия в училище, за да не стигаме до там. Аз чух това изказване. То е много потискащо. Не си намери и истинския коментар, защото в Светото Писание няма нито едно изречение, което да е там или да го казваме, в него е буквален смисъл. И всичките там тези гвозди, работи, чудеса, са пълно неразбиране на смисъла на тази работа. Сега, тук нашия разговор е кратък и не е възможно да влизаме направо, но съвършено погрешно е самото Отбелязване на този голям празник, пълно неразбиране на този празник. И ще ми позволите в тази връзка а, да, да използвам тази възможност да кажа още нещо. А, това е така потискащо и мрачно за мен, както отбелязване, например, на нашите национални празници. Годиш на отбесването на Левски ли там, или Априлско въстание и така нататък. Това е. А, а пък още по непоносими и непроливим, когато става въпрос за, за празник като Велик Ден и за Начина, защото? А пък още по непоносими и непроливим, когато става въпрос за, за празник като Великден Ден и за Начина, защото? А, във всички тези случаи а, ние имаме повода и необходимост да Всеки човек всеки човек от плът и кръв, както казвало на Муно, жив човек, да погледне към себе си. Защото а, а, кръста, всичките страдания и така нататък, а, човек а, трябва да ги види като собствената съдба. Ние сме крайни същества. И, а, и в този смисъл а, ние не бихме могли да живеем крайно е нашето знание, крайни са нашите виждания, крайни са нашите възможности и затова ние не можем да живеем без, без, без вяра. И в такъв смисъл а, ние да, трябва да видим в тези страдания на, на богочовека да, да, да мислим не в митологични ти представи, а да мислим като личен като личен живот, защото живота на всеки човек и има тежки изпитания. Всеки в някакъв момент от своя живот дори да се смятат всички други, че е много щастлив, е най -щастлив и най щастливия има моменти и време, когато и е разпънат, както се казва и в обикновеният език, и е разпънат на кръст. Има ситуации, в които изглежда, че няма никакво решение на това, което правиш. Има, всеки е преживял някакво много тежко отчаяние. А, та, такова е човешкото същество. А сега аз няма да отивам много на изток, да кажем прибуда, който казва: Целият човешки живот е страдание. страдание. Раждането е страдание, живота е страдание, смъртта е страдание и така нататък. Сега, не искам да, да, да тук да, да отивам много надалеч, но в, в, в този свят, който е ми път, ние трябва да получим а, тази вяра, която идва дълбоко от от сърцето на човека да повярва, защото, както казва един друг мислител, Макс Вебер, има моменти, в които трябва повяръща възможното. Сега, а, вярата, а, вероятно, е и начин за смирение а, и на поставяне на мястото на слабия. А, разпъването на кръст сигурно а, е свързано и с идеята, че като че ли а, Исус губи, губи битката с, с, с силата, с властта тогава. А, сега, Странен прехоч ще направя. Мъск обяви емпатията за проява на слабост. Смятате ли, професор Фотев, че влизаме в едно време, в което ще говорим а, за политика и за власт, построена върху култа към силата и силните в света? Аз се занимавам много с това какво става в, в света, защото а, ние влизаме в епохални промени, които са абсолютно безпредседентни. Това е много голяма тема и аз бих искал тази тема по някакъв начин да се разговаря в публичния форум. Не, не в академията, в публичния форум на обществото. Епохални промени да. към какво? Сега, сега. и тук а... не, нека директно да отговоря на вашия mm -hmm. въпрос. А... А... Този този отговор, който има срещу нали, това, това изказване, е, е абсолютно не отразим. Е, кой, нека си, всеки си помисли какво означава неговия живот и живота в след близките му в безценности. Е, това е най-рогатното отношение на, на, на, на, към ценности. Живот безценности е пустота никаква сила, ни, ни, никакви такива неща не могат да заместят това. Защото аз съм влизал в, на, на, например, в дом на бо, много богат човек. Това се личи още като влизаш. Mm -hmm. нали, още от така, ска, на вратата се личи, когато влизаш там. Но студено. Студено има нали, там парно всичко, каквото трябва нали, в изобилие, но студено. И а, трябва да сме наясно всеки от нас, защото когато аз не случайно казах, аз се занимавам с целия свят, оставете го целия свят, винаги трябва да отиваме до конкретния човек, този, който е, е, е, е живия човек. Нека да чуем един такъв човек, един глас, дядо Илия от ромската махала в Захарна фабрика, която беше разрушена преди два дена. Евелина Стоянова разговаря с него, след като Роми блокираха вчера булевард Сливница. Да, я кажа сега, тук сте роден. Аз съм тук роден на 68 години. Майка ми е тука, баща ми е тука. И от 90 години махалата е тук. Сестра ми е родена тук в Западен парк, 44-та година. Кога бяха по германците, кога са минали от тука. И сега у ги и сега, тук. И сега урауините ги гледат? Ме сега глядам тук и напълзвам душата ми, ръбе. И имам е 7 деца, работил съм 44 години, трудно Леар пещар и сега на улицата. Е какъв е този живот? Okay. Тяко не okay. ме взимат мерки, па ме ние да се вземем мерците. Ще okay. събереме роми от всекъде и ще почеваме вече да се диграме. Да ли си Европа? Да видиме тези пари като отиват наши пари. Ромците пари като отиват. И Европа ще ги пита. Не само ние, ромите. Как се казваш ти? Аз се казвам милиа аз съм обширилов. Аз съм българин. Като съм циганин, личната карта ми е българска. Значи съм си българин, тук съм си роден и аз се чувствам българин. Да го знаят те от парламента. Тук сме си родени и сме си българи. Имаме един господ. И да помислят малко за тези дечи тук. Метър ни дългава скипресе пъти. Той си направи номерата, се си там некои под масата и ходи улюлин. Един му казах, вика ти да се учи преди да ги, да ме питаш, мене, дали имаме место, дали не имаме. Сега си вземем хората си заведе и ка у вас, да, така, как взема парите, така си от тези парите, сега да тук ни е нова от тук от махрата, да да излизаме, То не правят нещо да ни дадат. ако не, тук ще стани война воиначи са колко се забират, ще дойдат от всекъкъде. Ако разрушаването на гетото а, означава липса на солидарност и уважение към човешкото достоинство, Вие често говорите за това, професор Фотев, а, какво са протестите навсякъде срещу тези хора, които остават без покрив? Какво мислите? Аз а, не бих а, влезнал в, в, в, в абстрактен разговор, а, защото а, един от големите проблеми на нашето общество е, и може би специално трябва да разговаряме за това, защо е толкова пасивно обществото ни? Защо е толкова пасивно? В една много дълбока и продължителна криза, огромното множество от хората не гласуват. Това е демонстрация на пасивност. Откъде идва тази пасивност? Отговорите, които чувам в публичният форум, са абсолютно повърхности и Безмислено. Ами може би, защото сме много разделени. И ето виждаме, едните хора казват да се махат ромите от квартала. А ромите казват, ми, ние сме живяли 100 години тук. Къде да Ма, отидем? Може не и хиляда дава... години да сме. Никой не трябва да съмнява в чувствителността на моето сърце към по-слаби хора. Но, един от големите проблеми в така... А за да бъда по-ясен и по-кратък в, в, в нашето устройство е някой на е освободил, някой от Европа да ни даде пари, mm -hmm. някой да ни реши въпросите. Ако може оттам да ни решат Съдебната система, това е убийствена нагласа. Това трябва да се промени. Трябва да знаем, че всеки е, е необходимо да бъде активен и обществото. Но големия въпрос е и аз предлагам друг път да разговарям специално защо е тази пасивност, откъде идва. Сега моят отговор е от това, за това, че този народ, за разлика от други, в това че и близки, му е подкосено достоинството. Когато има личността или народа достоинство, той не се примирява с злото, с лъжити, с корупцията, с произвола на властите и прочее. Той протестира. Защото протестиращият човек е човекът, който, който пази своето достоинство. Разбира се, това протестиране и тези неща винаги трябва да и своя смисъл. А, те, тези хора, аз не знам конкретния случай, а, дали е направено всичко, което е необходимо, но... но но, но това, вайка ни, просини, ама аз имам, ама аз нямам и така нататък, трябва да бъде най-малкият повод, а защо е така? Защото трябва да направиш усилия. И ние ще го свържим с а, а, големия празник. Човешкият живот е усилие. Човешкият живот не е да, да стоиш пасивно и да гледаш. За, за огромно съжаление, това не е развито и в православната, а, а, прав, православната да, църква, защото а, на, нашата, а, ние получаваме Божията благост не само в молитвата, а, аз не влизам тук в протестантството, но, но в, във всички случаи а, не ние получаваме а, тази благост с нашата активност, с нашите дела и с това, което трябва да правим. Ние сме човешки същества. Ние живеем в този свят, не в друг свят, в този свят, като а, отговорността е върху нас да го направим по, малко по-добър или да не става по-зле. -по аз имам такава аксиома. Защото а, а това иска усилие. За да живееш добре, особено в този свят, ами трябва да се учиш, трябва да, а, нали, да, а, да, да, да, да влизаш. Мисленето е най-трудното нещо. Трябва да мислиш мисленето е усилие. И в такъв смисъл, най-доброто и тишното отношение към такива хора да намерим пътя. Не с менторство, да кажем, ами вие сте мързеливи, не сте учили, нищо не може да правите, стоите тук, затрупали се, аз видях ини картинки, които са потрясаващи, нали, там в едни... Да ини, намерим ини, пътя, какво? казвате, професора, да. ами да спрем до тук и да продължим да го търсим и с ваша помощ. Много ви благодаря, че бяхте наш специален гост, благодаря. професор Георги Фотев. Благодаря.